בעזרת השם ידברך, ספר קיצור ליקודי מוהר"ן, המשך, תורות כ וכ"א. תורה כ, תשעה תיקונים. א. כל מפרשי התורה מקבלים מהנשמה אשר כל דבריה כגחלי אש, ובחינת הלוקו דברי כאש. והיא מסובלת בייסורין, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה כדרגה של תורה. כשהנשמה הזאת נופלת מבחינת כה דברי כיש כנ"ל ודבריה נצטננין, אזי נסתלקת. ואז נסתלקים ביאורי התורה הנמשכים לידה. במפרשים הנ"ל אין יכולים להשיג שום ביאור התורה. ואז באה מריבה על הצדיקים. ומזה עיקר המחלוקת שבעולם, שחסר הביאור שהוא התירוץ על קושיות ומריבות. מי שרוצה להמשיך באורי התורה צריך מתחילה להמשיך לעצמו דיבורים חמים כגחלי אש כנ"ל והדיבור נמשך מלב העליון, בחינת צור לבבי וצריך לשפוך שיחה ותפילה לפני השם יתברך מתחילה ועל ידי תפילתו נחמרו רחמי השם יתברך עליו ונפתח לב העליון כי עיקר רחמים הוא בלב ונשפע משם דיבורים חמים ועל ידי זה הדיבור ממשיך באורי התורה גם כן משם. ועל כן צריך כל אחד ממפרשי התורה להתפלל תחילה לפני השם יטבח, כדי לעורר לב העליון להשפיע עליו דיבורים כגחלי אש, ואחר כך יתחיל לבאר. ג. האמת דורש ברבים, אזי קודם הביאור הוא מקשר את עצמו עם נשמותיהם. ושופך שיחו ותפילתו לפני השם ינבח. ואזי תפילתו תפילת רבים ונתקבלת בוודאי. כמו שכתוב, אין כל כביר לא ימאס. ועל ידי התפילה נתרוסף קדושה למעלה ומעוררת לב העליון. ועל ידי זה ממשיך בואו התורה שאומר להם. נמצא שיש לכל אחד מהנמצאים שם חלק בהתורה שמגלה להם אז. כי כל מה שיש אז יותר אנשים שם על תפילת החכם שמקשר את עצמו עמהם יוצאת מהרבה נשמות ביותר ומוספת קדושה למעלה ביותר ומעוררת ביותר לב העליון ונמשך משם התגלות ביותר הכל לפי רוב האנשים וזהו החילוק בין הלומד מתוך הספר ובין השומע מפי החכם בעצמו כי השומע הזה בוודאי נתקשר נשמתו עם נשמת החכם בשעת תפילתו כנ"ל ויש לו חלק בביאור הזה כנ"ל. גם כל אלו האנשים העומדים בשעת הדרוש נכנע רשעתם על ידי הטוב שבחכם הדורש, ולפי ההכנעה כן נכנעים האויבים, עיינו הקליפות השוכנים סביב לב העליון, ובזה מוציאם מתחת רשות הסתרא אחרא ומכניסם תחת רשות הקדושה. ד. כשמתפלל קודם הדרוש, צריך להתפלל בתחנונים, ויבקש מאת הקדוש ברוך הוא מתנת חינם, ולא יתלה בזכות עצמו, אף על פי שעכשיו נתעורר מטהו זו של עבודתו. אין זה המטה כדי להתגאות חס ושלום, אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כי ברבים יש בהם טובים ורעים, וצריך להכניע הרע שברעים כנ"ל. אבל לפני השם יתברך, יעמוד כדל וכרש, וידבר תחנונים. ולא יתלה בשום זכות. ה. Hey. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא לבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם מטבח ייתן, ואם לאו, לאו. ולא יתעקש השם מטבח יעשה לו דווקא רצונו. ו. ובזכות התורה שממשיכים, זוכים לארץ ישראל, וכן על ידי שנמצאים אצל הצדיק בשעה שממשיך תורה ודורש ברבים, אזי יש לו גם כן חלק בתורה שממשיך הצדיק, ועל ידי זה זוכה גם כן לבוא לקדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב, וייתן להם ארצות גויים וכולי. ז. אבל ארץ ישראל היא אחת משלושה דברים שבאים על ידי איסורים, ואי אפשר לבוא לקדושת ארץ ישראל כי אם על ידי איסורים. ועיקר האיסורים הם המונעים, הרשעים, מוציאי דיבת הארץ. ועל ידי המשכת התורה כנ"ל, זוכה להכניע כל המניות והאיסורים. וכפי שלמות התורה שזוכה להמשיך בסיכון גדול ביותר, כמו כן הוא זוכה להכניע המונעים והרשעים ולבוא לארץ ישראל. ח. מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת, דהיינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר להכיר עם על ידי קדושת צד ישראל. כי כל עליות שצריכים לעלות אל הקדושה הם רק על ידי ארץ ישראל, וכן כל עליות התפילות הם רק בארץ ישראל. ט. וכדי ללך לארץ ישראל צריך להכניע מתחילה רשעים ומוציאי דיבת הארץ, ולענישם בחרבה וקטלה. בכוח הזה צריכים לקבל מאדום, הממונה על כל האנשים וחרב, כמו שכתוב, ועל חרבך תחיה. ועל ידי אותיות התורה שחידש, נבראים כוחות רוחניות, והן הן מלאכים ממש שמקבלים הכוח מאדום הנ"ל. וכוחות אלו הן לפי התחדשות התורה והערתה, שנתרבה לפי רבות הקדושה שנתווסף למעלה כנ"ל, ולפי רוב התורה כן ריבוי המלאכים, וכן להפך, כשהקדושה מועטת, המלאכים הנבראים מחידושי התורה הן מאורתי כוח. אין כוח בידם לקבל כוח הנ"ל, כי אם להכניע את הרשעים ולהביא מורך בלבבם. ולפעמים גם להכניעם אין להם כוח, כי אם לעורר כוח האומות עליהם. כמו עכשיו בגלות שאין לנו כוח לאנוש בעצמנו את הרשעים. ולפעמים מסבב השם יתברך מניות ואיסורין ומחלוקת מהרשעים, שעומדים על הכשרים אנשי אמת. ואין כוח בידם לעמוד כנגדם, כי אם על ידי משפטי האומות, וגם על פי דין תורה מוכרחים לזה. אז מצווה גדולה ללך למשפטיהם ולהשתדל בכל הכוחות ובממון להשפילם, כדי שעל ידי זה יעלה המשפט בקדושה מהקליפות והסדרה אחא, בבחינת על כן יצא משפט מעוקל, שיוצא ונתיישר מעיקולו. רק שדבר זה אסור לגלות בפני ההמון, שלא ילכו לדון במשפטי הקום בשביל צורכיהם, ויאמרו שכוונתם בשם שמיים. אבל מי שכוונתו רצויה באמת כדי להכניע רשעים המונעים אותם מהקדושה, הוא מצווה גדולה ודבר גדול. י"א <אף> <אף> ולפעמים גם זה הכוח אין להם, כי אם להשתיק את הרשעים מוציאי דיבת הארץ, שלא לדבר שרה בפנינו באוזני ההמון עם. ולפעמים גם זה הכוח אין להם, הכל לפי מיעוט הקדושה. י"ב על פגם הברית חרב באה בבחינת חרב נוקמת נקם ברית. י"ג צעקה בקול היא הברית, וזוכה להתגלות הדעת, כי הכל מעורר הדעת, כי מתחילה שהיה הברית פגום, היה הדעת פגום. י"ד ובשביל זה אומרים את ההגדה של פסח בקול רם, כי הגאולה הייתה על ידי קול, בבחינת וישמע השם את קולנו. כי גלות מצרים היה על פגם הברית, שהוא פגם הדעת. ובשביל זה נקראת בשם הגדה, להורות שהיא על תיקון הברית, בבחינת ויגד לכם את בריתו. ועיקר המצווה ביין להורות על תיקון הדעת, בבחינת חמרה ורחנא פקחין. גלות מצרים הייתה אל פגם הברית, כמובן, שהוא פגם הדעת, וגם יין של ארבע כסות הוא תיקון הדעת, שהוא תיקון הברית. ט"ו הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וכשפוגמים כחוט השערה, אזי אין כוח באדם להמשיך תורה כנ"ל. תתליים. כשבא לבחינת ארץ ישראל, אזי נקרא גיבור תקיף. כי קודם שבא לבחינת ארץ ישראל, אזי אל יתעלל חוגר כמפתח. אבל אחר כך, כשנוצח, אזי נקרא איש מלחמה. סוגריים ועל כן, גם בזמן הזה, עיקר ניצחון המלחמה הוא לבוא לארץ ישראל בפשיטות, כמו שישראל נוסעים לשם עכשיו לתוך הבתים והדירות הנמצאים שם. וצריכים להיות מרוצים לבוא לשם אפילו בדחקות ואפילו רגלי כמו שכתוב לך לך בבחינת הליכה ברגליים דייקה תורה כ"א עתיקה תמיר אוסטין א' התלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל וכפי מאירת תנועת השכל כן מוליד חום בלב. כתבה התנועה שמוליד חום. דהיינו, על ידי שהאדם מתנועה שכלו לחשוב בתורה ועבודה, על ידי זה נתחמם ונתלהב ליבו להשם ידבח. נמצא, כשזוכה לשפע אלוקי, שהשכל נשפע לו במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זה המהירות שלב את הלב עולה תמיד מאליה. אמר המעתיק, צירפתי לפה מהמאמר לב טהור, סימן קוף מנבב, כי ככן סידרה מורנו רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה, בקיצור ליקודי מורן הישן, ולא רציתי לשנות. ב. ועל ידי התלהבות הנ"ל זוכה לגרש רוח אטומה, רוח שטות, ומתאר ליבו. כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה, או לתאווה רעה חס ושלום, שמזה נטמא ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו להשם מטבח. כי טבע האש שמגרש האוויר, כמו שנתברר בחוש מכמה דברים. על כן צריך חמימות שבלב, כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. ועל ידי זה שמתפלל ולומד בהתלהבות, על ידי זה יתאר ליבו מרוח שטות, ויזכה ללב טהור. ועל ידי זה יזכה לדבר בינו לבין קונו בדיבורים חדשים בכל פעם שהם בחינת רוח הקודש ממש. ג. על ידי התנועה המוליד חמימות, דהיינו על ידי שמתנועיה ממחשבה למחשבה בגדולת הבוראי אטבח, והתורה הקדושה כנ"ל. וכן עיקר חמימות יסוד האש הוא מה שמקבל מתנועת הכוכבים. כי יסוד האש הוא סמוך לגלגלים. וכן כל גלגל מקבל מגלגל שלמעלה של ממנו. ועל כן על ידי שמצדיק הרבים, היינו שמקרב בני אדם לעבודת השם מטבח, או על ידי שדן כל אדם לקב זכות, שגם זה נקרא מצדיק הרבים, על ידי זה מוליד גם כן חמימות והתלהבות להשם מטבח, כמו שכתוב, הוא מצדיקי הרבים ככוכבים, <מצדיק> והוא מקבל החמימות ממה שלמעלה של ממנו, וכן יכול להוריד חמימות לאחר גם כן, כמו הכוכבים, שמקבלים מלמעלה ומורידים למטה. ד. על ידי זה שנתלהב הלב זוכה לטהרת הלב ויקוים בו מה שכתוב לב טהור ברדיו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. כי מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש כל אחד לפי בחינתו. כי על ידי שנכנס לזה הוא מכריח עצמו ומכין עצמו לדבר לפני השם יתברך שולח לו השם מטבח דיבורים בפיו שהם בחינת רוח הקודש. ודוד המלך עליו השלום יסל מזה ספר תהילים. וצריך לראות, לחדש עצמות תמיד, לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים שזוחל על זה על ידי לב טהור כנ"ל. ה. Hey. ולהגיע להשכל, לשלמות הדעת שהוא בחינת שפע אלוקי הנ"ל, שהוא בחינת רוח הקודש, צריך שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו. היינו, שישמור עצמו מלהוציא שקר מפיו וכן משאר דיבורים פגומים. ויהיה לו יראת שמיים שהוא קדושת החותם. ויהיו לו חכמים להאמין בהם ולשמוע דבריהם, שעל ידי זה מקדש את האוזניים. ויעצום עיניו מרעות ברע, ועל ידי זה יזכה לשכל הנ"ל ודעת שלם שבו תלוי הכל. ונזכרים לאל הם שבעה נקבים שבראש ותלויים במוח ומעוררים את המוח שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים על ידי קדושת שבעת הנרות והמנורה, בחינת המוח ופני המנורה היינו שפע אלוקי הנעד של בחינת סוכה, בחינת שסחה ברוח הקודש והיא באה על ידי שבעה עננים של כבוד שבמדבר על כן על ידי מצוות פסוקה זוכים לשפע אלוקי, בחינת רוח הקודש, רוח חוכמה הנקרא קודש. היינו שזוכים להשיג שכל גדול שהוא בחינת מקיפין של המוח, ובחינת השכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי, שכל עבודת האדם בעולם הזה היא בשביל זה, כדי להשיג המקיפין שהם עיקר עולם הבא. ועל ידי מצוות פסוקה זוכים לטהרת הלב, ועל ידי זה זוכים לפרש שיחתו היטב לפני השם מטבח כראוי, כנ"ל, שהיא בבחינת רוח הקודש. ז. המקיפין הנ"ל הם שכל גדול עד למאוד עד שאין המוח יכול לסובלו, ואין נכנס במוח כי אם מקיף אותו מבחוץ. כמו שאנו רואים כמה חוכמות עמוקות, שאין יכולת במוח האנושי להבין על בוריו, כמו כמה מבוכות שאנו נבוכים בהם, כמו הידיעה והבחירה, שאין מוח האנושי יכול להבין את הידיעה הזאת. והשכל הזה הוא בחינת מקיף, שאין נכנס לפנימיות המוח, והשכל פנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה. ח. ודע, שזה עיקר כוח הבחירה, מה שאין יודעים השכל של הידיעה והבחירה, ואז יש כוח בידו לבחור בחיים או היפוכו. אבל כשיכנוס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי, ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, אז יתבטל הבחירה. וכן יהיה לעתיד, שעל ידי גידולו של השכל יצא מגדר האנושי, ויעלה לגדר מלאך, ואז יתבטל הבחירה. ומזה תבין שלא יבהלוך רעיוניך העניין המבוכה של הידיעה והבחירה וכיוצא בזה. כי עכשיו אי אפשר בשום אופן להבין השכל הזה של הידיעה והבחירה, כי הוא בחינת מקיף שאי אפשר לקנוס במוח בעולם הזה שהוא עולם הבחירה. כי זה עיקר כוח הבחירה הזה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה. ט. <צט> <צט> <מקיפ> וזה שאמרו חמנו זכרונם לברכה, לעתיד לבוא כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו. כי המקיפין הנ"ל הם בחינת חופה. בחינת קודש, בחינת קידושין. והשכל שהוא מקיף לזה הוא פנימי לזה, כי כשמגיע הצדיק להשגה שלא ידע מזה מקודם, והיא אצלו דבר חדש, אזי נתלהב ונבער מאור השגת הדעת הזאת. כי התלהבות לקדושה היא על ידי השגת הדעת כנ"ל. ויהיה הצדיק הזה נכווה ממנו. ואצל הצדיק הגבוה ממנו אין זה נחשב להשגה כלל, ואין הוא ונתחמם כלל ממנה. רק הוא צריך לחפות ולכסות עצמו בהשגה אחרת, הגבוהה יותר, כדי לחמם את עצמו. כי החופה, שהיא אורות מקיפין, היא בחינת חיפוי וכיסוי ממש, שמחמם את האדם. כי עיקר החמימות וההתלהבות היא מהשגת המקיפין כנ"ל. וזה בחינת שבעת ימי המשתה שאחר החופה. היינו, בחינת שבעת הנרות הנ"ל. וזה בחינת שבעת ימי אבלות, רחמנא ליצלן. שעל ידי זה מעלין נשמת המת שנסתלק לאור הפנים הנ"ל, על ידי שבעה ימים אלו. ועל כן חייב האווה רחמנא לצלן בקריאה, כי קרא גימטריה ש"ע נאורין של אור הפנים, שהם גימטריה של שתי פעמים א' ל', כי כל הוא אור הפנים. י. וזה טעם רוק של החליצה. שנאמר וירקה בפניו, ובזה הרוק הוא נכלם, ועיקר הבושה היא בפנים. וזה על שלא רצה ליבמה להמשיך נשמת אחים המת בעולם, שיוכל לתקן עוד אור הפנים, כי זהו הפגם של המת בלא בנים, אך מנה לצלן שלא הניח ברכה אחריו, שהמשיכו שכל הפנים בעולם על ידי מעשיהם הטובים. י"א הפוגם בכבוד הצדיק האמיתי, על ידי לנשגר ראש שכל והדעת הנ"ל, ואין הוא יכול לחדש ולהשיג בתורה, גם חשוב כמת. י"ב על ידי שהאדם או עניו שפל וסבלן, ולא הכריע פה על בזיונו, על ידי זה מקדש החותם בשלמות. ועל ידי שהוא נאמן רוח מכסה דבר, שכשמגלין לו הוא נזהר לשומרו לבלי לגלותו לאחר, על ידי זה מקדש האוזניים ועל ידי כל זה ממשיך שפע הדעת הנזכר למעלה. י"ג <גימד> כשאדם לומד תורה ואין מבין בה שום חידוש, זה מחמה עד שנתעלמים נמוכים בבחינת עיבור, מבחינת <coughs> יעקב, בבחינת בבטן עקב את אחיו. ואז צריך לצעוק בבחינת היולדת הצועקת שבעים קלין להוציא אבלד. ואז יפה צעקה לאדם, בין בתפילה בין בתורה. והשבעים קאלין הם מבחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים, שקול אחד כלול מעשר. ואז הוא כאילו השכינה צועקת, ואז מולידין המוחין. וזה בחינת הקול מעורר הכוונה, היינו המוחין. וזה בחינת הקול, קול יעקב. שהוא, בבחינת יעקב, צריך לו הקאלין כדי להוציא המוחין מתעלומתן. בבחינת לידה, בבחינת גילוי. י"ד מי שתורתו בלי הבנה בה שום חידוש, אין לדרוש אותה כמו שהיא לרבים. אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתענג בה, כי תורתו בבחינת יעקב, בבחינת עיבור כנ"ל, ובבחינת יעקב בחר לו כה. כשהוא בבחינת יעקב בלא מוחין, זאת הלימוד בחר לו הקדוש ברוך הוא. אבל ישראל לסגולתו, ישראל לא תהיות לי ראש, היינו התגלות המוחים, המשכת אור הפנים הנ"ל בתוך הפנימי הנ"ל, ומי שחננו, השם ידבר, שיבין ויחדש איזשהו דבר, כל אחד לפי בחינתו, לסגולתו, זאת התורה ידרוש אותה לעם סגולה, ויטיב מטובו לאחרים. תתבב. השם יתברך לקח אותנו לעם קדוש, גוי מקרב גוי, שקטרגה מידת הדין, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ושאת קריעת ים סוף נמצא, שזה הדבר כמו סגולה שעושים לרפואה שהיא למעלה מהטבע, למעלה משכל האנושי, וזה מבחינת מקיפין הנ"ל, שאין אנחנו מבינים השכל הזה שהדבר הזה מסוגל לרפואה. ומי שזוכה למקיפין אלו להולידם ולהכניסם בפנים, ימצא שמבין את הסגולה. ובוודאי היושר מחייב שיגלה ויכניס זאת ההבנה של הסגולה לעם סגולה, ולהיטיב מטובו לאחרים. וכל אחד לפי בחינתו יש לו פנימי ומקיף. ומה שחננו השם ידבח שיכניס המקיף לפנים, ולהבין ולחדש את הדבר, ייטיב מטובו לאחרים. כל הצרות והייסורים והגלות וכל החסרונות שיש לאדם הן בפרנסה או בנים או בבריאות הגוף וכיוצא בזה הכל הוא רק לפי ערך חסרון הדעת וכשנשלם הדעת אזי נשלם כל החסרונות בבחינת אם דעת קנית מה חסרת ואם דעת חסרת מה קנית ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת ויש להם כל טוב באמת כל מה שיש להם אינו כלום. וכן להפך, השלם בדעת שיש לו חסרון, באמת החסרון אינו כלום. כי עיקר החסרון והשלמות תלוי בדעת. ולעתיד מחמת הדעת יהיה עיקר החיים הנצחיים. שעל ידי שתימלא הארץ דעת השם, יוכללו באחדותו יתברך על ידי הדעת. ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו. כי על ידי הידיעה נכללים בו ידבך, שזה עיקר שעשועי עולם הבא, כמאמר החכם אילו ידעתיו הייטיב. ומחמת הדעת לא יחסר כל טוב, ויהיה כולו טוב, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה. על כן צריכים לשמור את הדעת והמחשבה מאוד שיהיה בקדושה, לשמור ממחשבות רעות ולחשוב תמיד מחשבות בתורה ועבודה, ולהשתדל להגיע לדעת לקדושה שבו תלוי הכל. ואפילו העקום, ידעו את השם, אך לא כמונו. וידעו ויבינו הכל, כי כל השלמות והטובות שיש לעקום עכשיו, באמת אינו כלום, כנ"ל. ואזרבה, כל גדולתם וטובתם, הכל היא לטובתנו. ולעתיד לבוא שתמלא הארץ דעה, יבינו אפילו אומות העולם בעצמם כל זה. אבל פי שעכשיו אי אפשר להבין כל זה, כי אין להכחיש החוש. ולכאורה היא ידיעה גדולה, להבין שגדולתם היה לנו גדולה ולים השפלות. אף על פי כן, הידיעה הזאת תהיה לנו ללעג ולשחוק לפי ערך ידיעתנו שתגדל מאוד. וגם בין ישראל בעצמן היא גדול בין כל צדיק וצדיק, וכל שכן בין צדיק לרשע. כל אחד ישיג לפי עבודתו, ויגיעתו, ודריכתו, ומרירות אשר סבל בזה העולם בשביל השם יטבח. ואפילו צדיקים גדולים, כשיבואו בעולם הבא על השגות שהשיג הצדיק הגדול מהם בעולם הזה, יהיה אצלם דברים נוראים, ויקבעו ויתלהבו מהם. ואצל זה הצדיק הגדול מהם יהיה זה דבר פשוט, כי גם בעולם הזה השיג השגות אלו. ומה שישיג הוא בעולם הבא יגדל מאוד מאוד. וכן בין אדם לחברו. והבן היטב, ושים לבך היטב לדברים אלה, שתראה להכין לעצמך חיים לנצח. ואם חכמת, חכמת לך. ואף על פי שיזדככו הכל, ואפילו אומות העולם, לא יהיו כולם שווים, ויהיה הפרש גדול בינם לבינינו כנ"ל, וכן בין ישראל כנ"ל. כי מה שיהיה מקיף לזה, יהיה פנימי לזה, וכנ"ל. כל צדיק נכווה, וכו'. שיהיה נכווה מהמקיף של חברו. שים ליבך היטב לדברים האלה שתראה להכין לעצמך חיים לנצח ואם חכמת חכמת לך. כ. הידיעה יש בה מקיף ומקיף למקיף. והידיעה היא עיקר הנחמה של כל הצרות ועיקר תקווה ועיקר חיי העולם הבא ותענוגיו היא רק השגת הדת לקדושה שהוא לדעת את השם מטבח באמת כנ"ל. כ. עיקר האדם הוא השכל והדעת, ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם. על כן צריך לברוח מאוד ממחשבה רעה, כדי שלא יקנה מקומו שם חס ושלום. וצריך לחוף ולהכריח את עצמו למחשבות טובות, כדי שיזכה לידע ולהשיג בידיעת השם ידבח. ונמצא שהוא שם ממש ונכלל בו ידבח. וכל מה שהוא יודע יותר הוא נכלל יותר בשורשו, דהיינו בו ידבח. וזוכה לחיים נצחיים, וזוכה לשלמות הדת, וניצול מכל החסרונות, כנ"ל. כ"ב: ומחסרון הדת נמשכים חס ושלום כל הדינים, וכן כעס ואכזריות בא על ידי זה, כמו שכתוב, כעס בחיק כסילים ינוח. ועל כן החולה הוא כעסן, מחמת שדינים שורים עליו, ודינים הם אוכין די ועל כן הוא בכעס. הבעיה על ידי הגדלת הדת נמתקין ונתבטלין כל הדינים ונתבטל הכעס והאכזריות וזוכין לרחמנות גדול עד שיתבטל הכעס אפילו מהחיות המזיקות כמו שיהיה לעתיד לבוא על ידי התגלות הדת כנ"ל כמו שכתוב וגר זאב עם כבש ואז יברכו על הכל הטוב והמטיב כי ידעו שאין שום רע בעולם כלל רק כולו טוב וכולו אחד כל מה שעובר עלינו עכשיו, על כל אחד ואחד, הכל לטובה. וגם עיקר הגאולה תהיה על ידי הדעת, כמו שהייתה גאולת מצרים על ידי משה, שהוא היה בחינת הדעת. דף <אף> ג' כשאדם חושב מחשבות טובות בתורה ועבודה, על ידי זה זוכה לדע ולהבין בכל פעם יותר. על <אף> <אף> זה ניצול מכל עורב ומסטין, ובורחים ממנו כל המשחיתים, ואין יראה מהם כלל. ואז ניצול מכל החסרונות. כ"ד חו חודש אלול הוא <עוד> <עוד> הזמן המסוגל יותר לזכות לדעת הנ"ל. דהיינו שיזכה להשיג המקיפין של השכל ולעשות מהפנימי, מהמקיף פנימי עד שיהיה לו מקיפין אחרים. שיזכה להבין מה שלא ידע מתחילה. והעדיין עושה לבושים חדשים לנשמתו וניצול מכל הצרות ואוהב ומסטין כנ"ל. וזהו לבושה ותשחק ליום אחרון ראשי תיבות אלול כי המקיף הוא בחינת מלבוש, גימטרי החשמל שהוא לבוש חזק ונאה שכל המשחיתים בורחים ממנו חפה מי שזוכה לדעת אמיתית לדעת אותו יתברך אין חילוק אצלו כלל בין חיים למיתה כי הוא דבוק ונכלל בו יתברך בחייו ובמותו רק שעכשיו בחייו דירתו בכאן, בין החיים בעולם הזה, ואחר כך דירתו שם בין השוכנה עפר. כי מאחר שנכלל בהשם מטבח באמת, על כן הוא חי חיים נצחיים, כמו השם מטבח כביכול. ונכלל באחד, והוא אחד עם השם מטבח, שהוא חי לנצח ברוך הוא.